Aurrera goaz zebrabidean, eta gure elkarrizketan nagusiaren e, denbora iristen zaigu bostak eta hogeita iru minutu ditugunean. Gaurkoan soz arrazakeriako anaitzarekin hitzein bardugu bizilagunak ekimenaren inguruan. Aia da telefonaren bestaldean, anaitze daukagu, arratsaldean anaitze? Arratxaldeon, zemuz. Ondo, tazuz, zemuz. Os, ondo, mi esker, e, gombidatzagatik, Arratxaldeontan. Esker zuri gurekin egoteagatik, esaten nuen, bizilagunak ekimenanen inguruan itzein behar diguzula, sos arrazakeriak gultzatutako ekimena, eta lendabiziko galdera, ba, bizilagunak zer den, e, galdetzi izango da. Da. Ba, era oso simplean adierazita, izango da, igandetako Baskari Berezi eta Ezberdina. Mm -hmm. Nola, zergatik, sos arrazekeriak antolatzen du horrelako Baskari Berezi bat, igandetakoa. Hmm, bai, bai, e, berezitasuna nahi batzu esplikatu dezakegu izango da. Bueno, Badakizuen, normalean, bueno, bintzat, ohitura hori adukagu, ez? E, igandetan Baskari Berezi Xamarra antolatzea, eta horregatik ere guk igande haukeratu dugu egun bezala. Zer izango da bizilagunak? Bazken izango dira Baskariak familia atzerritar bat, eta bertako familia bat elkartuko dira dietako baten etxean be, igandeko Baskari Berezi hori konpartitzeko. Eta zergatik antolatu egu, hau, eta hau egin nahi dugu gutxienez gipuzkoa osoan, eta esaten dizuete, eh? bakoitzaren etxean, azken, azken finean bikoteka edo esango genuke, baina e, iruitu zaigu, etxean egitea oso importantea iruitzen zaigu, e, iruitzen zaigu e, dalako, jo, etxeko bateak irekitzea da ongietorria emateko simbol horik, bueno, adieraz ez. Eh? Eta alde hortatik horregatik egin hain genuen e, formato horretan. Etxearen formatoan, eta bueno, azken zinean, maien ere, oso oso tokia proposoa izaten dalako, batzkari batean, ba, bueno, e, norbait ezagutu, lasai, disfrutatu, eta e, ondo pasatzeko, ez? Hor zein da, helburu nagusia hau egiteko, ba, pentsatzen degulako, hemen jendartean, e, kipuzkoan, euskal herrian, badagola jendea, Atzerritarrak adibidez ezagutu nahiko lituzkena, baina zakiela nola egin. Alde batetik kuriosiadea aukalako, beste herrialetako jendea ezagutu eta ohiturak eta azken filan, ba, ezagutu zaberaztu egiten gehalako. Eta beste alde batetik ikusten degulako, askotan e, atzerritarrak, e, persona horiek, askotan... E, Ba, Estaukatelako beste aukerarik edo inertziagatik eta askotan gu ere oso itxia gehalako eta holak bueno, zuertatzen dalako baita ere, bakarrik beraien artean erlazunatzen direla eta beraien sare soziala izaten dela bere e, jatorrizko herrialdeko jendea edo e, torkinak generalean. Bai, ordun azken finan ze pasatzen da, ba, elkarren ondoan bizitzen geala, baino ez gehala elkarren artean e, harremanetan jartzen eta bizilagunakek azken pinen hori nahi du. Ose, elkarren artean harremanak sortaraztea albalin bada. Hum -hum. Pentsatzen dut, eh, ba, pertsona ezberdinak aurkitzen ditugula horrelako ekimen batean, baina zenolako, bueno, horrengoz okerrezbanago estu zute lehen dabiziko azararen emezortzian izango da, ez da? Hum -hum. Bai, azararen emezortzian esaten izun bezala, eta eguardiko ordu bitan, egongo dira gutxienez, E, gipuzkoan, egun dagogei familia, ordu berean gauza berberagiten, egiten bakoitza beretxean. Iruro Horrelako irurogei, bazkari, gutxienez, antolatuko ditugu. Hala. Eta, bueno, denak batera, eta, bueno, kurio, e, kuriosiade bezala esango dizuet hau, Europa maian egingo degun ekimen bada, Europako beste herrialde batzutan ere, beste elkarte batzuk ekimena aurrera aterako dute, eta guztira zortzi herrialde izango bera, Eta gutxi gora bera, aukagu kalkulatuta, 2000 lagunetik gora parte hartuko dutela ekimen honetan. Beraz, horretara pixka induan, oraindikan ez duzute antolatu, baina jadaba duzute jende bat apuntatu dena ekimen honetan parte hartzera, eta sí. zen olako jendia esango zenuke dela ez dakite zerbait antzeko bat duten, edo baitare gauz oso diferenteak pentsatzen du beraien artean? Bai, ba, batetik eta esaten azken finean, bizilagunaken helburua da pixka bat elkarren arteko ezagutza e, bultzatzea, ez? Ba, guretzako, bertako ontzako, e, ze guztiok dauzkagu aurreritziak, guztiok manejatzen gea estereotipoekin, baina hori prentzipioz eta txarraz, ezagutzen ez dezunean horiekin or, manejatu bertzea, realitatea e, pixkat ulertu alizateko, Ordun, guk esatzen beguna, bueno, ba elkarretsagutuz estereotipo horiek ere dezingo ditugu eta pertsperzioa bueno, zabaldu nola ez eta eta askoz ere aberatsagoa izango da, ez? Hori da alde batetik, baina beste alde batetik zer e, zer ikustarazi nahi dugu? bazken ba, azkenfinean bai, ba eta gure artean igual aldea alde handia dago la gauza askotan, baina beste askotan oso osantzekoak gehala ez. Eta orduan pixka bat helburua hori izango litzake. Horrek zuzana idu, azken finen, apuntatuko dana eta parte hartuko duna, alde batetik kuriosi alde auki berdu eta, eta ezagutzeko gogan noski, baina besta alde batetik oso jende normala apuntatzen ari dala. Hori bat, azken finen, ba, ba alde hortatik, ez? Ba, ba asko eta asko dauzkagula, gauza asko dauzkagula komunean eta azken finen e, ditugun arazoak eta prekupazioak eta... eta Ba, pentsamoldeak askotan oso antzekoak diala. Horretaz aparte, eta hau ere importantea irutzen zaitezatea, familia zari garenean azken feinan guk formatua hartu dugu, ba, bueno, azken feinan persona bakarretaz e, ez hitz egiteko. nahi, eta azken feinan bazkari bat zehoz animatua izatea nahi dugu, eta horregatik pentsatu genuen familia formatu horretan, baina horrek ez du esan nahi, inondik ere, pentsatzen nahi familia tradizionalean. Bai? Osa, que familiak aribira apuntatzen, danetik, badaude familia tradizionala esango genukena, ba, aurrekin, emaztea eta gizonezkoa, eta bar, baina badaude beste asko, eta adibidez inigo lamarka, e, arartekoa, bere zenarrarekin ere, familia bezala egongo da parte hartzen. Mm -hmm. e, lesbiana bikoteak ere badauzkagu, ba, e, aurri gabeko bikoteak, eso nahi dut, familia hori oso oso anitzada, bazkin zinean diandarte bezala. Mm. Cultura nistazuna, baitare, eh, familia nistazuna, cultura nistazun espazio batean bermatuko da, ez Oihan, oihan hmm. Aurreritzi eta ze hitz zenuen lehen eta barri dago gure gizartean aurreritzi asko daudela, e, pertsonera pertsonenara bera maila mailetan edo sailkatu genezake, baina egia da ere bai, eh akaso krisiak eta gaur egun bizi dugun egoera honek ba aurreritzi hoiek Horietan sakontze, sakontze bat egin dezakela, hau nola, nola e, ikusten ari duzute eta uste aldu zute horrelako proiektuak laguntzen aldutela oneri bueltamaten. Bai, hain zutzen ere pentsatzen dugu, e, e, egitazmonei daukana da e, oso positiboa dela, e, alderdi oso positiboak azimarratu nahi ditula eta Adibiez, uk oso ondo esaten be den bezun bezela, eh garaian gaude, kristona izaten ari dau eta guztiongan eragina e, ukitzen ari, ari da noski. Ze gertatzen 아니다? Baino aurretik ja ez tira ari sortzen etorkinen aurkako iritziak edo jarrerak. Horiek aurretik ere bazeu den. Gertatzen dena da krisialdi egoera honetan askok eh legitimotzat hartzen dutela Etorkinak adibidez, azken finan, diala gure gizarteko, e, esango genuke, piezarik haulenetakoak, e, hori ba, errua botatzea gure arazuez ba, oso errazadala, eta gainea orain gertatzen ari dana, em, maia politikoan eta sozialean hori legitimatzen ari dala. Orduan, e, e, edo zeinek lehen, esango ez lituzken, kristana zakeriak, Ba, oain pentsatzen du, ba, bueno, bidezko bueno, esateaz, ikusten du, ba bueno, diskurso politikoan eta, eta publikoan horrek e, indar hartu eta eta onartzen ari garela, ez? Ein Eta horregatik pentsatzen dugu, ba olako ekimenak e, noski eta bueno, guk jarraitzen dugu gure errebildikazio lanetan eta eskubide eta, eta bete beharren erribindikaziaren lanetan zehazken pinan gure helburu e, nagusia da hori, eskubide berrentasuna bermatzea edo eskatzea, ez guztionza, tenen bizigaren guztionza. Baina pentsatzen dugu bestalde batetik ere, horrelako ekimen positiboak eta nahi baetzu, e, bueno, erribindikaziotik pixka bat aldentzen dienak ere, oso, oso e, lagungarriak dira eta, eta hori oso positiboak dirala. Ba, esateko aizu, azken finan, etorkinak onea, etorri dia, bizitza hobeago baten bila, zu bezalakoak dia, oso-oso normalak, eta, eta, hombre, gaine hori ikusi dezakigu, azken finian, hemen ere, oain tokatzen ari zaigu, gure inguruan, e, ez dakit baino, neri tokatzen ari zaiz, jende asko, hemendik alde egiten ari da, beste tokibatea, lan bila. Eta, ez anai dut, ba, hori, oain, guri, berriz gertatzen ari zaiguna, eta historikoki, Euskaldunoi, gertatzen zaiguna askotan, ba Momentu batean eta eta suertez gu ere herrialdea aberatsagoa izaten e, azigarelako, ba, etorkinak honea etorri dia ez. Da, nik uste guzti hori ikustarazteko oso ondo da torkigula hori ekimen bat aurre ateratzea. Gainan, nago pentsatzen e, ba, horrek laguntzen al-gaitula bestearen paperan jartzen, eta nago pentsatzen bi familia hoietan e, batzen direla igandean baskaltzeko, eta nola askotan ezaten dugun arrazismoa e, ba, beldurra noin harrituta dagola, ez? Eta horrelako egoera baten, e, nork esango zenuke beldur gehiago daukala txerritarra ego domingoa? <gülüyor> Ba, gertatzen ari zaigu, hombre, bakitzak, e, bere aldetik, ez, baino adibiez, esate dizut, eh, honea, eh, apuntatzen arian jendea batez ere jarrera positibo batekin, e, gerturatzen ari da, ez? Baino eta desde luego, ez, ez du parte hartuko, eh, Kriston Aurreritziak ditun edo edo era bat eh arrazista den persona bat, ze, ez da hori ez da momentu honetan gure publikoa. Horre, horrekin eser gutxi egin dezak egin dezakezu positiboan, ez? Guk baina hala ere esaten dizuna, eh, pentsatu berdeguazio estereotipoekin manejatzea eta aurreritziak e, izatea, ez dala printzipio ez dala txarra, gustiog ditugula eta eta hori ja frogatuta dago eta soziologiko kiala da. Ba, bueno, behar ditugula ezagutzen ez duguna realitate hori ezagutzeko, baino, karo, bakarrik estereotipoekin eta aurreritziekin eta horiek gainean negatiboan balin badia. Ba, horiekin bakarrik manejatzen bagea gure bizitza normalean, ba claro, ordun bai. Ordun arrazaista bezala ari gea jokatzen, ez? Eta hori desde luego, ba ez eta inorentzat onugarri, ez, ez, ez etorkinentzat eurak izango dira, biktima zuzenak, baina zenpenean eh sortzen eta eta et, egitera izango gizartea, desde luego, eta oso erakargarria eta positiboa desde luego. Mm hemen mennire aurrean daukat e, bizilagunak ekimena promozionatzeko e, atera duzuten bideoa. Onduritzen bai. bat zeizu, entzungo dugu eta jarraian e, balkarrizketarekin e, jarraitu eta maitzen dugu, ados? Vale, perfecto. Begira zure ingurura. hainbat herrialdetako pertsonak zure iriko kaleetan zehar. Buzi pues sí que cambia este barrio. Solo en mi blocai dos familias. Si pude cruzar el Atlantico, esto no puede ser más difícil. <risa> <risa> Izan gote dute lagunik. Bere historia ezagutu nahi nuke. Nola urbiltu urbila. Mundua zure atari dago, Datorren azaruak hemezorttzean, familia gipuzkoarrak eta zerritarrak maiaren bueltan biduko dira elkarrekin bazkaltzeko. Aldi berean, gauza bera egiten ariko dira Txekia, Eslovakia, Italia, Hungaria, Malta eta Belgikan. bi mila pertsonati gora. Izan horietako bat, Idatzi infoabituaamuga.orgjera edo deitu bederatzi lau hiru irubi bat zorzi bat bat telefonora. Elkarrekin bizitzeko moduak auki ditzagun. beraz ganeukan bideo e, hori ez, baina bideoaren e, soinua. Ez takitzar baita e, gehiatu nahi duzuna, nahitze? Ba, aldala baitz ez, ez ez komentatu eta beti hagin hitz egiten familiez eta hola, baina gero egongo da beste figura bat, baktari horietan, izango dela dinamizatzei arena. Eta hori, zazken finean gu Euskaldunak eta estereotipoetan erorita ere, <laughs> ba, at, askotan ez geha oso irekiak, eta bueno, e, ba lehennengo kontaktu hori eta ezagutza hori pixka bat errazteko egongo da dinamitzazaaiile eta personaona hori izango da pixka bat, e, bazkalzera elkarrekin bazkaltzera joango diren bifam familia hoiek aurretik ezagutuko ditu eta orun bazkariaren egunean ba, biak aurkeztuko ditu eta go bueno, ankargatuko da pixka bat izotza austeaz eta bueno hori ba, aurkeztu, eta eta pixka bat giro laszaia eta. Nola. eta erakargarria sortzeko, ez? Ta hori ere, importante da, eta horretarako ere, e, jendeak partu hartu dezake esan ez, e, e, gertatu zaigu, jendea horbilu zaigu, esan ez, jo, baina nik ez duz familia izan da, edo baina parte hartu nahiko nuke egitasmoan eta hori da beste era bat e, parte hartzeko. <hum> -huh. Ba, guzti hoiek parte hartzeko talkarrizketarekin amaitzeko o, bergoraziko ditugu, zuekin harremanetan e, e, jartzeko ditugun e, bideak edo. <hum> -huh. Ba, beida, zuzenena, izan daiteke e, korreo bat bialdu eta elbidea da infoabilduamugak.org horrea idatzi, esan ez bagona parte hartu nahi ba duzue, e, nola ba, familia bezala edo dinamizatzaia betzala eta gu harremanetan jarriko gineke horretarako bere eta bueno eta, eta listo bestela, telefonoz deituta ere parte hartu dezakezue, behatzi lau iru, Hoi, tamabi, emez hortzi, amaika, telefonotara ditu, eta, bueno, ba, berdina, gurekin harremanetan jarri, eta hortik aurrea ja, ba, urrengoa, bazkari, ja. <hieres> eta informazio gehiagorako, web horribat e, daukazute. Hoixe, bea, bai, da, nextdoorfamily inglesez, benalkarrekin, iruitzak, punto, egu. Hor, hor sartu eta ikusiko duzu du egita informazioa, eta badago, izena emateko horri bat e, zuzenean nor sartzen dituzu zure datuak, guri iritxotiko zaigu, eta bueno, berdina, baremanetan jarriko giniak, egosak ez dago etago galtzerik. Eta lenda biziko bazkari horiek Azaroaren izango dira espero dezagun e, baipatzen zenuen 60 e, bazkari illa da gutxi gora bera prest zeudela edo espero bai. dezagun askoz gehiago e, izatea bai egun hoietan eta baita hurrengo asteetan ere. Mi eskerra nahitz egurean izategatik. Zuei gonbidatzagatik eta ja jendea animatzen dan. ¡Sebra mi